Pikin batin, leheloarekin lezakako tantimairu ikastolak aurtengo Nafarroa oinez antolatzen du. Igan dugontan, Euskal Herriko milaka eta milaka Euskal Tzale bilduko dira Nafarroko ikastolen besta ospatzera. Joseba Lazarte aurtengo Nafarroa oinezeko koordinatzeilearekin itsegin dugu eta aurtengo ekitaldiaren bere zitazunak azaldu dizkeigu. Iru kilometro eta erdiko hilbide motx bezain Polita eta laua eta zelaia, ikaragarri Polita, e, urteko honetan hala dago, lezaka eta bengo ingurua. Eta ongi errandu zuen bezala, ba, laugunetan, banatu dugu. Bai? Eran behar dago, lezaka, udalerriaren goik aldean kokatuko dela ibilaldia, bazkatu e, zirkuitua. E, Zeran, no, jaztunerako e, aginako malda azten den hau hartan, eta ongi eipatu dugun behar 10 kilometro eta erriko luzera izanen du bai Lezakako industriaren mutik nahiz baserri, baserri inguruetatik ere urbil beraz di lezaka herriaren beraren isla den industria eta baserria ondotik pasatzeko Ikustan dugu, bueno, aipatu dugu laugune izango ditugula eta publiko guztientzako ba, ekimen aktivitateak izango ditugu ba, beti bezala ez da. Bai, jaio chef, rambetzana bizian lao lagune, eh, gunea Arrazubi gunea ditu dioguna, hontan eh familia aurrentzako zera ikuskizona, zona edo famili Giroko gunea izanen da, eh rigunean kokatutako gune bakarra, Ondan, eh, zera rambetzana el Z el Z kalean eta hontan ba Haurrentzako bezala ikuskitunak danten ditugu bai, payasoak baita fuzgarriak ere, dantza saioak eta barrekoak. Bigarren gunea berriz ere bertizenea, eh fabrikan, bueno, Zarra zenarren e, zerabiltegi baten ondoan egokitu dogo, hontxe Gunea ondibat izanen da hau batez ere e, gaztentzako prestatutako edo e, gunea izango da. Eta azkeneko biak, hiru eta laugarrena, biurgarai eta o, artea gunea kurrene zurren, hauek e, zeraiz e, berde polit batzutan kokatuak daude eta hauetan ba, denetarik dugu bai ezko ndi aipatxo bezala, ez bakarrik e, e, musika bai si keta e, ostalaritza zeritu algum neguzitan bertso saiokoak eh herriklolak dantza saiokoak eta bar eta bar luze bat Irungo renfeko tren geltokitik lapurundesa enpresak autobus servizua eskeniko du. Autobusak engoizeko sortziter dietatik ordu erdiro aterako dira. Eta bueltako autobusak arratzaldeko boster erdietatik aurrera ordu erdiro lesakatik aterako dira.